Лю-Цесінь Проблема трьох тіл Текст читає Сергій Робчук Глава 33 Софон 85 тисяч трисоляріанських годин, близько 8,6 зимного року по тому. Правитель наказав зібрати позачергові збори всіх радників з усього Трисоляриса. Це було вкрай незвично, і статися мало щось справді екстраординарне. 20 годин тому. Міжзоряний флот вилетів на пошуки цілі. Кораблі знали лише приблизний напрямок, але не вістин до неї. Цілком можливо, що ціль перебувала в 10 мільйонах годин льоту, або навіть в іншому кінці галактики. В нескінченому морі зірок навколо експедиція мала небагато шансів на успіх. Збори радників відбувалися біля гігантського маятника Трисоляриса. Ван Мео, читаючи ці рядки, не міг не згадати учасників Генеральної асамблеї, що стояли біля будівлі штаб-квартири ООН в ігровій сесії трьох тіл. Насправді, маятник «Три Соляриса був одним з небагатьох об'єктів у грі, які мали реальний прототип. Вибір правителем місця проведення зборів спантиличив більшість із присутніх. Епоха хаосу ще не завершилася, і маленьке сонце тільки назійшло над горизонтом, хоча й могло сховатися в будь-який момент за ним. Температура була низькою навіть для середніх показників епохи хаосу, і всі присутні були змушені одягнути повністю закриті костюми і системою електричного підігріву. Масивний металевий маятник велично розрізав холодне повітря. Від нього падала на землю довга тінь, що створювало ілюзію крокуючого велетня, який головою сягає небо. Під пильними поглядами присутніх правитель піднявся на підставку маятника і класнув червоним вимикачем. Потім повернувся до радників і сказав, «Я щойно не завжди відключив живлення маятника». Під дією опору повітря він поступово зупиниться. «Чому правителю?» – запитав один із радників. «Ми всі знаємо призначення і місця цього гігантського маятника в нашій історії. Його споруда мала ввести Бога у стан глибокого сну. Але зараз ми знаємо, що несплячий Бог – це величезне щастя для трисоляріанської цивілізації, тому що Бог тепер явив нам свою милість». Усі навколо мовчали, обдумуючи сенс слів правителя. Ще через три коливання маятника хтось запитав. «Земля надіслала ще одне повідомлення?» «Так», – кивнув правитель. «Півгодини тому я отримав звіт. І це не повторне повідомлення, а відповідь на відіслане попередження. Так швидко, але минуло лише 80 тисяч годин з того моменту, а це означає, означає, це означає, що Земля всього в 40 тисячах світлових годин». «Хіба це не відстан до найближчої від назоряної системи?» «Правильно». Саме тому я сказав, що Бог прихильно ставиться до трисоляріанської цивілізації. Присутні були готові пуститися в танок від радості, але моральні підвалені суспільства не дозволяли бурхливо виражати свої почуття, тому натовп скидався на вулкан напередодні виверження. Правитель знав, що вираження почуттів є ознакою слабкості, і ще трохи їх хтось не витримає. Отож він вилив цебер холодної води на цей вулкан пристрастий. Я вже віддав наказ трисоляріанському флоту змінити маршрут до цієї зірки. Але ситуація не така оптимістична, як вам здається. З огляду на те, що ми вже знаємо, зараз слот направляється до своєї неминучої смерті. Ті слова негайно змусили радників спуститися з небес на землю. «Хто-небудь розуміє, про що я говорю?» – запитав правитель. «Я розумію», – сказав радник з науки. «Ми уважно вивчили перше повідомлення із землі. Найбільш цінність становлять відомості про історію людства. Розглянемо такі факти». Людство знадобилося трохи більше, ніж 100 тисяч земних років, щоб перейти від культури мисливців-збирачів до землеробства. Прогрес від землеробства до винаходу парового двигуна зайняв понад кілька тисяч земних років. Від парових машин до загальної електрифікації – уже всього лише 200 земних років, а потім через кілька десятиліть їм підкорилися секрети атома, і вони ввійшли в інформаційну еру. Ця цивілізація володіє страхітливою здатністю пришвидшувати свій прогрес. На Трісолярісі із більш ніж 200 цивілізацій, включно з нашою, ніхто ніколи і близько не показував таких результатів. Прогрес науки і техніки в історії всіх цивілізацій йшов рівномірно або сповільнювався з часом. У нашому світі розробка і апробація кожної технології займає приблизно однакову кількість часу. Правитель продовжив. Проблема в тому, що через 4 мільйони 500 тисяч годин, коли Трісоляріанський флот досягне Землі, Через наростання швидкості прогресу людства їхній технологічний рівень давно перевершить наш сьогоднішній. Шлях до Землі довгий і складний, і флоту доведеться на своєму шляху пролетіти через дві хмари міжзоряного пилу. Досить імовірно, що лише половина кораблів досягне Сонячної системи. І після всього цього Тресоліранський флот потрапить у лапи вже набагато могутнішої і розвиненішої цивілізації на Землі. Це не експедиція, а запланована у майбутньому похоронна процесія. Правителю, якщо це правда, то є ще страшніші наслідки, сказав військовий радник. Так, неважко здогадатися. Наше місце розташування вже не є секретом, і для осунення загрози в майбутньому міжзоряний флот землі контратакує нашу сонячну систему. Цілком можливо, що задовго до того, як одне із сонць в разі розширення зовнішнього шару таки поглине нашу планету, трисоляріанська цивілізація вже буде знищена людьми. Найпрекрасніші перспективи одразу зблякли. Присутні надовго замовкли. Нашим найголовнішим завданням є стримування прогресу на землі, продовжив правитель. Щойно отримавши перше повідомлення, ми розпочали розробку відповідних планів. Але тепер маємо вже козирі для їх успішної реалізації. Друге повідомлення із землі було відправлено зрадником свого роду. Отже, у нас є всі підстави вважати, що існує безліщ протиборчих сил усередині земної цивілізації. І ми повинні успішно розіграти цю карту і використати їхні суперечності. Правителю легше сказати, ніж зробити. Наш комунікаційний канал із Землею дуже ненадійний. Обмін простими повідомленнями займає понад 80 тисяч годин. Так, але не забуваймо. Якщо навіть нас вразила інформація про існування землян, то на самій Землі Факт існування позаземної цивілізації справить враження бомби, що розірвалося, і вплине на хід історії в цілому. У нас є підстави вважати, що деструктивні сили всередині людства ростимуть і консолідуватимуться. Що вони можуть зробити? Влаштовувати акти саботажу? З огляду на відстань між нами в 4,5 світлові роки, стратегічне значення будь-яких традиційних військових дій або актів терору є вкрай незначним. І людство з легкістю встигне оговтатися від їхніх наслідків. Аби ми змогли ефективно стримати прогрес земної цивілізації і гарантовано роззброїти їх до години Ч, через такий тривалий проміжок часу, слід скористатися єдиним способом – анігілювати їхню науку в принципі. Раднику з питань науки, будь ласка, ознайомте присутніх із трьома програмами, які ми розробили. «Перша програма має кодову назву «Пляма», – мовив радник з науки. В суті полягає в популяризації ідей, перевалювання негативних екологічних наслідків розвитку науки і техніки над позитивними результатами прогресу. Метою є стійке формування в суспільстві страху перед науковою діяльністю і відрази до неї. Друга програма має назву «Диво». Метою цієї програми є побудова ілюзорного устрою навколишнього світу, що не може бути пояснений з погляду наукової логіки. Якщо такі погляди доведуть свою життєздатність протягом тривалого часу, Цілком можливо, що трисолеріанська цивілізація стане об'єктом релігійного поклоніння на Землі. У такому разі псевдонаукові способи мислення домінуватимуть серед інтелігенції і призведуть до краху всієї системи наукової думки. Як ми зможемо створювати дива? Ключовим аспектом успіху програми «Диво» має стати те, що вони не повинні здаватися дешевими трюками. Це може вимагати від нас виступити для ренегатів Землі, донорами певних технологій, які набагато перевищують нинішній рівень розвідку людської науки і техніки. Це занадто ризиковано. Хто знає, хто зрештою отримає контроль над такими технологіями. Це гра з вогнем. Безсумнівно, перелік конкретних технологій, які можуть бути передані для імітації див, потребує окремого узгодження. Раднику з питань науки, будь ласка, перервіться на секунду, сказав військовий радник, встаючи. «Правителю, я вважаю, що обидві ці програми навряд чи вплинуть на швидкість прогресу людства і аж ніяк не знищать науку на Землі». «Але це краще, ніж нічого», – парировав радник з науки. «Навряд чи», – відповів із погордою військовий радник. «Я поділяю твою думку. Ці програми створюватимуть лише певні перепони науковому прогресу людства», – сказав правитель військовому раднику, а потім звернувся до всіх присутніх. Нам потрібні рішучі дії, які зможуть повністю знищити науковий прогрес на Землі і заморозити розвиток людства на нинішньому рівні. Головна ідея полягає ось у чому. Загалом технічний прогрес залежить від успішності розвитку фундаментальних теоретичних галузей науки. А основою для цих галузей науки є дослідження глибинних структур матерії і речовини. Якщо не буде ніякого прогресу в цій галузі, то не буде серйозних проривів у науці і техніці в цілому. Звичайно, ці висновки не стосуються лише людської раси. Вони однаково застосовані до всіх цілей, які тресолеріанська цивілізація планує захопити в майбутньому. Ми почали роботу в цьому напрямку ще до отримання першого повідомлення від іншої цивілізації і останнім часом лише активізували зусилля. Тепер подивіться всі вгору. Що ви бачите? Правитель вказав на небо. Радники задерли голови, щоб подивитися у вказаному напрямку. Вони побачили велике металеве кільце в космічному просторі, яке пускало відблиски у світлі сонця. Це док для будівництва другої черги міжзоряного флоту? Ні. Це гігантський прискурювач елементарних частинок, який усе ще в стадії будівництва. Плани будівництва другої черги міжзоряного флоту переглянуті. Тепер усі ресурси спрямовані на реалізацію проекту Софон. Проекту Софон? Так, принаймні половина з присутніх «Ще не ознайомлена з розвитком цього проекту. Зараз радник з науки розповість вам про нього». «Я знав про існування цього проекту, але й гадки не мав, що його реалізація просунулася так далеко», – сказав радник з промисловості. «А я завжди вважав, що це не більше, ніж красива легенда», – додав радник з освіти та культури. «Метою проєкту «Софон», якщо її викласти кількома словами, є перетворення протона на комп'ютер з розвиненим штучним інтелектом», – сказав радник з науки. Це широко відома ідея в науковій фантастиці, про яку чули більшість із нас, відповів радник із сільського господарства. Хіба вона вже знайшла своє підтвердження на практиці? Мені відомо, що вчені фізики Трисоляриса навчилися маніпулювати дев'ятьма вимірами мікросвіту з одинадцяти. Але ми досі не маємо уявлення, як можна впхнути кілька крихітних пінцетів у протон, щоб помістити або побудувати там великомасштабні інтегральні схеми. Звичайно, це неможливо. Процес протруєння інтегральних схем можна здійснити тільки на макрорівні і тільки на двовимірній площині. Отже, ми повинні розгорнути протон у двох вимірах. Розгорнути дев'ятивимірну структуру у двох вимірах? І яку ж площу після цієї процедури займе протон? Величезно, але ви самі все побачите. Усміхнувся радник з науки. Минуло 60 тисяч трисоліаріанських годин. Через 20 тисяч годин після завершення будівництва величезного прискорювача частинок у космосі мала початися процедура розгортки протона у двох вимірах на синхронній орбіті Трисоляриса. Був сонячний день епохи стабільності. Небо надзвичайно чисте. Як і в день відправки флоту, 80 тисяч годин тому погляди всього населення Трисоляриса були прикуті до неба. Люди вдивлялися в гігантське кільце на орбіті планети. З'явився правитель у супроводі всіх радників. Як і минулого разу, вони розташувалися під гігантським маятником Трисоляриса. Коливання маятника вже давно зупинилися, але гиря все ще висіла між високими колонами. Дивлячись на нього, важко було повірити, що його колись використовували за призначенням. Радник з науки дав команду розгорнути протон у двох вимірах. У космічному просторі три куби дрейфували навколо гігантського кільця прискорювача. Компактні реактори термоядерного синтезу, що живили його. Їхні тепловідводи у формі крил поступово почали розпалюватися тьм'яним червонуватим світлом. Натоп з тривогою дивився на прискорювач, але нічого, здавалося, не відбувалося. Через десяту три соляріанської години радник з науки підніс навушник до вуха і напружено прислухався. Знявши навушник, він сказав. Правителю, на жаль, спроба виявилася невдалою. Ми помилилися у значенні вимірювань, і протон став одновимірним. Одновимірним. Перетворився на лінію? Так, нескінченну тонку лінію або нитку. Згідно з теоретичними викладками, її довжина повинна становити близько 1,5 світлового року. Ми витратили всі наші ресурси, відведені для будівництва Другого міжзораного флоту, щоб отримати ось це, скипів військовий радник. Це ваш результат? Під час наукових експериментів завжди є стадія налагодження, проведення тестів. Зрештою, це перший такий експеримент в історії з розгортання протона. Натовп, який спостерігав за цим дійством, почав розходитися, відчуваючи розчарування, але експеримент усе ще тривав. Спочатку думали, що одновимірний протон залишиться навічно на синхронній орбіті Трисоляриса, але через силу тертя, що виникає від впливу сонячних вітрів, частина нитки потрапила в атмосферу планети. Шість трисоляріанських годин опісля всі, хто перебував зовні, стали помічати дивні спалахи в повітрі. Спалахи були ниткоподібними. Мерехтіли хаотично і швидко, і назвати колір їхнього світіння було важко. Незабаром з програми всі дізналися, що це частини одновимірного протона випадають на землю як опади під дією сили тяжіння. Навіть незважаючи на те, що нитка була найтонша, вона створювала навколо себе поле, здатне відбивати зокрема і видимий спектр світла. Уперше живі істоти у всесвіті мали можливість бачити матерію, створену не з атомів. Кожна така крихітна ниточка Складалася лише з невеликої частини протона. Мене вони дратують. Правитель знову і знову змахував рукою з обличчя невидимі нитки. На цей раз він стояв на східцях будинку уряду лише в супроводі радника з науки. Моє обличчя постійно свербить. Правителю це лежить тільки в площині психології. Вага всіх ниток, зібраних разом, буде рівною масі протона, тому жодного впливу на макросвіт вони мати не можуть. Вони не здатні заподіяти ніякої шкоди бо в масштабах макросвіту просто не існують. Але пасмани ток, що падають з неба, ставали дедалі щільнішими. Настільки, що біля землі море крихітних спалахів нагадувало світіння планктону в океані. Сонце і зірки з'являлися в небі, оточені срібними бархатистими ореолами. Ті, хто виходив назовні, тягнули за собою усюди сущі нитки, переливаючись вогниками на кожному кроці. Повертаючись до приміщення, вони спостерігали під штучним світлом ламп, Яскраве світіння навколо себе, що коливалося під час найменшого руху, підкоряючись збуреним потоком повітря. Хоча нитки можна було побачити тільки при світлі, і вони не справляли жодного впливу на що-небудь навколо, одного усвідомлення їхньої присутності було досить, щоб викликати масові психози в населення. Потік одновимірних протонних ниток падав понад 20 годин, поки нарешті не припинився, хоча й не через те, що всі нитки опустилися до землі. Незважаючи на те, що їхня вага була неймовірно мізерною, але все ж таки певну масу вони мали. І тому, відповідно до фізичних законів, прискорювалися у вільному падінні під дією сили тяжіння, як і будь-який інший об'єкт. Однак, потрапивши в атмосферу, вони опинилися повністю у владі повітряних течій і ніколи б не впали на Землю. Після того, як протон було розгорнуто в одному вимірі, сильна ядерна взаємодія середині нього стала значно ослабленою. Через ця нитка поступово руйнувалася на все дрібніші шматочки, і відбиване ними світло вже виявлялося невидимим неозброєним оком. Населення вважало, що нитки нарешті зникли, але частинки одновимірної нитки були приречені назавжди дрейфувати в атмосфері Трисоляриса. 53 соляріанських годин по тому відбулася друга спроба розгорнути протон у двох вимірах. Незабаром натовп на землі побачив щось дивне. Після того як тепловідводи реакторів почали випромінювати червоне світіння, кілька колосальних об'єктів виникли поблизу прискорювача. Усі вони мали форму правильних геометричних тіл, сфери, тетрайдера, куба, піраміди і так далі. Їхні поверхні рясніли складно композиційним забарвленням, але за ретельнішого вивчення виявилося, що ці геометричні тіла насправді були безбарвними з поверхнями, що відбивають світло. І те, що бачили спостерігачі, було просто перекрученим відображенням поверхні самого трісоляриса. Цього разу у нас вийшло? запитав правитель. Нам вдалося розгорнути протон у двох вимірах. Правителю, наші спроби все ще безуспішні, відповів радник з науки. Я тільки що отримав повідомлення з центру управління прискорювачем. Ми помилилися на один вимір у протилежний бік і розгорнули протон у трьох вимірах величезні дзеркальні геометричні тіла і далі виникали швидше і швидше, ніби ні звідки. Оце різноманітнішої форми. Тут були і тороїди, тривимірні хрести, і навіть що схоже на стрічку Мебіуса. Усі тіла, не затримуючись, відпливали від прискорювача, що їх створив. Через півгодини всі ці фігури заполонили півнеба, так немов гігантська дитина висипала коробку кубиків на небосхил. Світло, що відбивалося дзеркальними поверхнями цих тіл, подвоїло світловий потік, що сягав поверхні землі але його величина постійно коливалася через рух фігур. Тінь, яку відкидав гігантський маятник Трисоляриса, то приростала, то скорочувалася, і переміщалася з одного боку на інший. Потім усі геометричні тіла почали деформуватися, поступово втрачаючи свої звичні обриси, нимовтанули через вплив джерела тепла. Процес деформації прискорювався, і тіла, що обпливали, стали набувати дедалі більш вигадливих форм. Тепер фігури в небі вже не нагадували будівельні кубики, а радше скидалися на кінцівки її внутрішні органи гіганта, що лежить. Поза як вони вже не мали правильної форми, потік відбиваного світла на землю став менш інтенсивним. Але одночасно і забарвлення їхньої власної поверхні ставало ще більш дивним і непередбачуваним. У цьому грандіозному хаосі тривимірних об'єктів, що заполонили небо, група фігур привертала до себе особливу увагу спостерігачів. Першу тільки тому, що вони були дуже схожі одна на одну. Але після того, як спостерігачі, а потім і все населення Трисоляриса розглянуло їх уважніше, їх пройняв жах. Це були очі. Звичайно, ми не знаємо, який вигляд мають очі Трисоляріан, але без безсумнівно одне. Будь-яка розумна форма життя вельми чутлива до зображення органу зору. Правитель був одним із небагатьох, хто зберігав спокій. Він запитав радника з науки. Настільки складною може бути внутрішня структура елементарної частинки, це залежить від кількості вимірювань у вашій точці спостереження. З одновимірної точки це всього лише крапка, те як обивателі уявляють собі елементарну частинку. У разі спостереження з дво три вимірної точки частинка починає являти свою внутрішню структуру. Якщо вести спостереження з чотири вимірної точки, то частинка являє собою неосяжний світ. Використовувати такі слова, як неосяжний під час описання такої елементарної частинки, як протон, видається мені занадто недоречним, – сказав правитель. Радник з науки, який, здавалося, не почув цих слів, продовжив говорити. У разі переходу у вищі виміри, складність і кількість внутрішніх структур у елементарної частинки починають кардинально зростати. Аналогія, яку я наведу, не є точною, але дає уявлення про динаміку ускладнення структури частинки. За умови спостереження, із семивимірної точки вона має будову, порівняну у складності з будовою зоряної системи Трисоляриса у тривимірному просторі, восьмивимірної, можна порівняти з розмірами з галактикою на зразок Чумацького шляху. Якщо перейти в дев'ятий вимір, то розмір внутрішньої структури і складність елементарної частинки стає еквівалентною всьому Всесвіту. Щодо розмірності вищого порядку, наші фізики поки що не змогли вивчити в них будову елементарної частинки, тому ми не можемо уявити ступінь її складності. Правитель вказав на величезні очі в космосі. Це свідчення того, що в мікрокосмосі всередині розгорнутого протона існує розумне життя? Наше визначення поняття «життя», ймовірно, не підходить для світу багатовимірного мікрокосмосу. Що ми можемо точно констатувати, то це те, що цей Всесвіт у протоні містить певної форми інтелект і мудрість. Очі не передбачали таку можливість. Було б дивно, якби такий складний і великий світ не розвинув щось схоже на інтелект. Вони не були форми очей, щоб спостерігати за нами. Правитель подивився на очі, які плавають у космосі. Гарні, реалістичні, вони з дивним виразом розглядали планету, що була внизу. Може, вони просто хочуть продемонструвати свою присутність. Вони можуть впасти на Землю. Ні, це виключено. Будьте спокійні, правителю. Навіть якщо вони впадуть... Сумарна маса всіх цих величезних фігур складатиме лише масу протона. Так само, як одновимірна нитка попереднього разу, вони не матимуть жодного впливу на цей світ. Населення просто повинно звикнути до їхнього дивного вигляду. Але цього разу радник з науки помилився. Незабаром стало зрозуміло, що швидкість руху очей помітно відрізняється від швидкості інших об'єктів, які заполонили небосхил, і вони прагнуть до певної точки через якийсь час пара очей зустрілася в цій точці і злилася в одне велике око. Дедалі більше очей вливалося в новостворене око, збільшуючи його в об'ємі, поки нарешті всі очі не злилися докупи. Воно стало настільки величезним, що здавалося, Сесію своїм оком вдивляється в Трисолярис. Райдужна оболонка ока була яскравою і чистою, і обрамляла зіницю, роль якої була відведена сонцю Трисоляриса. Поверхня гігантського очного яблука іскрилася всіма кольорами веселки, які збиралися в один бурхливий потік на зразок річок під час повені. Через певний час поверхні гігантського ока стали зникати деталі, потім закрилася зіниця й око осліпло. Воно почало деформуватися, поки остаточно не втратило форми, і не перетворилося на ідеальне коло. Коли коло почало повільно обертатися, усі побачили, що воно не пласке, а має параболічну форму, немов шматок відрізаний від гігантської сфери. Військовий консул спостерігав за гігантським об'єктом у космосі, що повільно обертається, аж раптом його осінило. «Правителю і всі інші, негайно спускайтеся до підземного бункера!» – крикнув він, вказуючи на об'єкт угорі. «Це...» – параболічне дзеркало. Спокійно закінчив правитель. «Віддайте наказ космічним силам оборони знищити об'єкт. Ми залишимося тут і спостерігатимемо». Параболічне дзеркало сфокусувало промені сонця на поверхню Трисоляриса. Спочатку площа концентрованої плями була дуже великою, і температура у фокусній точці ще не перетворилася на смертельну. Ця пляма переміщалася в пошуках своєї цілі. Дзеркало, мабуть, знайшло столицю, найбільше місто Трисоляриса, і пляма світла почала прямувати до неї. Незабаром промінь уже гуляв над містом. Усі, хто стояв під маятником, бачили лише сліпуче і яскраве сяйво над головою. Воно затьмарювало все навколо і обдавало хвилою нестерпного жару. У той самий момент світлова пляма над столицею зменшилася в площі, бо параболічне дзеркало стало фокусувати світло у щільний пучок. Світіння з космосу посилилося настільки, що вже ніхто не міг підвести голову, і всі, хто перебував неподалік від плями, відчули різкий стрибок температури. У той момент, коли спека стала нестерпною, край світлової плями прокотився повз Трисоляриса, і все навколо втратило яскравість. Тим, хто стояв під ним, був потрібен певен час, щоб нормалізувався зір. Коли вони подивилися вгору, перше, що відкрилося їхнім поглядом, був стовп світла між небом і землею у формі перевернутого конуса. Зеркало в космосі було його основою, а вершина стовпа у серці столиці миттєво розжарювала все до краю. Місцями стовпи диму вже тягнулися до неба. Пилові смерчі, спричинені нерівномірним нагріванням від світлового конуса, Акомпануючи стовпам дима, здіймалися до неба, обертаючись і танцюючи навколо світлового конуса. Кілька груп сліпучих вогнених куль з'явилися в різних частинах дзеркала. Їхнє синє світіння разуче відрізнялося від світла, відбитого дзеркалом. Це були вибухи ядерних боєголовок ракет, випущених космічними силами самооборони Трисоляриса. Поза як вибухи були проведені за межами атмосфери планети, то жоден звук не досяг вух спостерігачів. До моменту зникнення вогняних куль на поверхні дзеркала виникли кілька великих отворів, і потім вся поверхня почала покриватися павитиною тріщин, поки нарешті дзеркало не розпалося на понад десяток великих уламків. Смертоносний світловий конус зник, і світ повернувся до нормального рівня освітленості. На який час воно було тьм'яним, ніби на дворі стояла місячна ніч. Уламки розбитого дзеркала, тепер позбавлені інтелекту, і далі деформувалися поки, змішавшись, не стали відрізнятися від інших тривимірних тіл у просторі. І чого нам очікувати під час наступного експерименту? Іронічно запитав правитель у радника з науки. Ви розгорнете протон у чотирьох вимірах? Правителю, навіть якщо так станеться, то не варто про це турбуватися. Протон розгорнутий у чотирьох вимірах буде незрівняно менший. Якщо космічні сили самооборони будуть готові знищити його проєкцію у тривимірному просторі, то з розгорнутими чотирьох вимірах вони впоруються і поготів. «Ви обманюєте правителя», – гнівно заперечив військовий радник. «Ви уникаєте говорити про реальну загрозу. Що станеться, якщо протон буде розгорнуто в нуль вимірювань?» «Нуль вимірювань?» – зацікавлено спитав правитель. «Тоді вийде точка без розміру». «Саме так, сингулярність. Навіть протон буде нескінченно величезний порівняно з нею. Уся маса протона перебуватиме в цій точці сингулярності, і її густина буде нескінченною. Правителю, я впевнений, ви здогадуєтеся, що ми отримаємо на виході. Чорну діру? Так. Правителю, дозвольте мені пояснити, втрутився радик з науки. Саме з цієї причини, щоб уникнути подібного ризику, ми вибрали протон, а не нейтрон, для розгортання у двох вимірах. Навіть якщо трапиться так, що ми розгорнемо протон у нуль вимірювань, і його електричний заряд перейде в розгорнуту чорну діру, ми зможемо захопити її, і утримувати в пастці за допомогою електромагнітних сил. А що станеться, якщо ви не зможете знайти її або контролювати? Запитав військовий радник. Тоді вона зможе опуститися на поверхню планети, поглинаючи всю матерію, що трапиться їй на шляху, і збільшуючись у розмірах. Потім вона проникне в ядро планети і поглине весь естри солярис остаточно. Цього не станеться, я обіцяю. Чому ви постійно чіпляєтеся до мене? Я вже говорив, що це науковий експеримент. Досить сказав правитель. Які шанси на успіх у разі наступного експерименту? Практично 100%. Правителю, будь ласка, вірте мені. За допомогою цих двох невдалих експериментів ми досконало вивчили закони розгортання елементарних частинок у низькорозмірних макрорівнях. Гаразд. Щоб забезпечити виживання трисоляріанської цивілізації, ми повинні піти на цей ризик. Дякую, правителю. Але якщо і наступний експеримент закінчиться невдачею, то ви і всі вчені, що працюють над проєктом Софон, отримують покарання. Так, звичайно, найсуворіше покарання. Якщо три соляріани фізіологічно можуть потіти, то радник з науки мав вкритися холодним путом. Очистити стаціонарну орбіту планети від тривимірних залишків розгорнутого протона виявилося набагато простіше, ніж від ниток, розгорнутого в одному вимірі. Невеликі космічні човники успішно справлялися із завданням збуксирування шматків матерії протона подалі від Трисоляриса для уникнення потрапляння їх в атмосферу. Такі об'єкти, деякі завбільшки згору, майже не мали маси і були схожі на величезні срібні фантоми. Навіть дитина могла б легко перетягнути їх з місця на місце. Коли очищення було завершене, правитель запитав радника з науки. А ми не знищили цивілізацію в мікрокосмі? проводячи цей експеримент. Принаймні, це було якесь утворення з елементами розуму. Крім того, правителю слід пам'ятати, що ми знищили весь створений мікрокосмос. Цей мініатюрний сесвіт величезний у просторах вищих вимірів, і всередині нього, цілком ймовірно, містилося безліч розумних істот і цивілізацій, які ніколи б не мали шансу явити своє існування макросвіту. Звичайно, форми існування і морфологія інтелекту цивілізації на просторах вищих розмірностей і в таких мікроскопічних масштабах перебувають за межами нашої уяви. Вони щось зовсім інше. І подібні випадки стирання з лиця Землі цивілізацій вже неодноразово відбувалися в нашій історії. Насправді, за довгу історію наукового прогресу, скільки протонів розламали фізики на друзки у прискорювачах? А скільки нейтронів і електронів? Достеменно не менше, ніж сотню мільйонів. Кожне таке зіткнення частинок у прискорювачі ймовірно, ставало кінцем якоїсь цивілізації і розумної форми життя у мікросвіті. Насправді, навіть у природі руйнування світів відбувається щосекунди, наприклад, під час розпаду нейтронів. Крім того, високоенергетичні космічні промені, проникаючи в атмосферу, спричиняють знищення тисяч таких мініатюрних всесвітів. Ви ж не відчуваєте себе винним через це знищення? Ти потішив мене. Я негайно дам вказівку раднику з пропаганди систематично доносити до відома населення цей науковий факт. Населення Трисоляриса має розуміти, що знищення цивілізацій є звичайним явищем, яке відбувається щосекунди, щогодини. Навіщо? Ви хочете надихнути населення, щоб воно могло з незворушністю усвідомити невідворотні знищення Трисолярянської цивілізації? Ні, я хочу, щоб люди з крижаним спокоєм сприйняли інформацію про знищення цивілізації на Землі. Вам чудово відомо, що після того, як ми опублікували нашу лінію поведінки щодо земної цивілізації, суспільством прокотилася надзвичайно небезпечна хвиля пацифізму. Нам тільки зараз стало відомо, що на Трисолярісі існує безліч однодумців оператора поста перехоплення номер 1379. Уряд зобов'язаний контролювати і викорінювати ці сентиментальні почуття. Правителю... Те здебільшого є результатом осмислення недавніх отриманих повідомлень із Землі. Ваше пророцтво збулося. Ряди зрадників на Землі справді ширяться. Вони побудували новий передавальний пристрій, який повністю перебуває під їхнім контролем, і почали транслювати нам великий обсяг інформації про свою цивілізацію. Я повинен визнати, що їхня цивілізація дуже приваблива для населення Трисоляриса. Для нашого народу це як благовіщення з небес а гуманістичні ідеї цивілізації Землі збивають зі шляху істинного велику кількість наших громадян. Так само, як трисоляріанська цивілізація вже перетворилася на релігію на Землі, цивілізація Землі може розвинутися в релігійне вчення на Трисолярісі. Ти вказав мені на велику небезпеку. Ми повинні ретельно контролювати потік інформації із Землі, що надходить населенню, особливо пласт інформації про їхню культуру. Третя спроба розгорнути протон у двох вимірах стартувала вночі, 33 соляріанських годин по тому. Із землі металеве кільце прискорювача частинок, що висіло в космічному просторі, неможливо було розгледіти, Тільки червоне світіння тепловідводів реакторів, розміщених навколо нього, вказувало на його місце розташування. Незабаром після запуску прискорювача, радник з науки оголосив про успіх розгортання протона. Населення вдивлялося в нічне небо, але що небудь було важко. Однак незабаром перед їхніми очима виникло дивовижне видовище. Небеса наче були розділені на дві частини. Проте на кожній із них був свій малюнок зоряного неба. Немов дві фотографії неба склали разом. Меншу за розмірами поклали поверх великої. Переламаний чумацький шлях проходив по межі між ними. Менша частина небосхилу мала круглу форму і швидко розширювалася на тлі звичайного зоряного неба. Це сузір'я з південної півкулі, вимовив радник із культури і освіти, вказуючи на ділянку неба, яка розширювалася. Поки присутні намагалися покликати на допомогу свою уяву, щоб зрозуміти, як сузір'я, які можна побачити тільки з іншого боку планети, тепер розташовувалися в північній півкулі, перед їхніми очима виникло іще дивовижніше видовище. На краю ділянки нічного неба південної півкулі, що розширювалася, виникло зображення частини гігантської кулі. Куля була всіх відтінків коричневого і з'являлася смужка за смужкою, немов на екрані з низькою частотою розгортки. Кожен впізнав цей світ. На кулі виднілися чіткі обриси знайомих материків. До того моменту, як уся планета з'явилася в полі зору, куля вже займала одну третину неба. Вже можна було розгледіти більше деталей на поверхні планети – вузли гірських хребтів, які оперізують коричневі континенти, хмари, як плями снігу над континентами. Хтось нарешті випалив. Це ж наша планета. Так, іще один трисолярис виник у небі. Потім небо освітилося, і поруч із другим трисолярисом у космосі, на півколі нічного неба південної півкулі, яка розширювалася, з'явилося інше сонце. Безумовно, це було те саме сонце, що в цей момент сяїло над південною півкулею, але тільки наполовину менше. Та це ж дзеркало, нарешті здогадався хтось. Ця гігантська дзеркальна поверхня, що з'явилася над Трисолярисом, і була протоном, розгорнутим у двох вимірах. Геометрична площина, яка не має товщини. До моменту закінчення розгортання протона, звичайний вид усього неба замінив собою відображення нічного неба південної півкулі, а прямо над головою розташовувалося відображення Трисоляриса і Сонця. А потім небо почало деформуватися вздовж цієї лінії горизонту, і відображення зірок, Витягувалося і закручувалося, немов вони плавилися і стікали краплями донизу. Хвилі деформації починалися з країв дзеркала, а відтак піднімалися в напрямку до центру. «Правителю, площина протона згинається під дією сили тяжіння нашої планети», – сказав радник з науки. Він сказав на численні спалахи світла, що з'являлися в зоряному небі. Вони виглядали так, наче хтось хаотично наводив промені ліхтариків на склепіння печери. Це електромагнітні промені для коригування вигону площини протона, що виникає під дією сили тяжіння. Завдання полягає в тому, щоб повністю обернути розгорнутий протон навколо трисоляриса. Після цього електромагнітні промені продовжуватимуть підтримувати і стабілізувати цю величезну сферу як спиці колеса. Отже, трисолярис буде немов верстак для двовимірного протона, і можна буде розпочати процес травлення інтегральних мікросхем на поверхні останнього. Процес обгортання Трисоляриса площиною двовимірного протона зайняв великий проміжок часу. Коли деформація дзеркальної поверхні досягла точки зеніту, де розташовувалося відображення планети, зірки зникли, перекриті площиною протона, оберненого вже й навколо протилежної півкулі. Невелика кількість сонячного світла, що пробивалася всередину викривленої площини протона і зображення Трисоляриса в кривому дзеркалі цієї космічної кімнати сміху, спотворилися майже до невпізнання, але після того, як зник останній промінь Сонця, настала найтемніша ніч в історії трисолярянської цивілізації. Гравітація і електромагнітні промені врівноважували одне одного, і площина розгорнутого протона обернулася на стаціонарній орбіті навколо Трисоляриса гігантською захисною оболонкою. Запанував лютий холод. Дзеркальна поверхня розгорнутого протона відбивала назад у космос всі види сонячного випромінювання. Температура на Трисолярісі різко впала, досягнувши показників, порівняних із періодом появи трьох летючих зірок, пришесть яких знищило безліч цивілізацій у минулому. Більшу частину населення зневоднили і помістили до сховищ. Мертва тиша запанувала на поверхні обгородженої планети. У небі сяяли лише слабкі плями від електромагнітних променів, що утримували на місці поверхню протона. Час від часу на стаціонарній орбіті спалахували крихітні вогники. Ці космічні кораблі травили інтегральні мікросхеми на гігантській поверхні протона. Загальний принцип роботи інтегральних мікросхем у мікромасштабі розвичай відрізнявся від принципу роботи звичайних мікросхем, поза матеріал для основи складався не з атомів, а з матерії одного протона. пі переходи мікросхем створювалися шляхом локального скручування сильних ядерних взаємодій на поверхні площини протона, а з'єднання створювалися на основі мезонів – переносників ядерних взаємодій. Поза як площа, яку займає блок мікросхем на поверхні протона, була надзвичайно великою, то їй до пари були і розміри самих мікросхем. Лінії з'єднань між мікросхемами мали товщину приблизно рівну діаметру волосини і під час розглядання з досить близької відстані стали помітні неозброєним оком. Підлетівши близько до розгорнутого протона, Можна було розгледіти, що його величезна поверхня покрита складним детально проробленим візерунком інтегральних мікросхем. Загальна площа їхніх блоків перевищувала в десятки разів площу континентів Трисоляриса. Травлення інтегральних мікросхем на поверхні протона являло собою грандіозний проєкт з неймовірним рівнем технічної складності. І тисячі космічних кораблів працювали над його реалізацією понад 15 тисяч трисоляріанських годин. Процес налагодження програмного забезпечення зайняв іще 5 тисяч годин. Нарешті настав час тестового запуску Софона. Глибоко під землею на великому екрані центру управління виводився довгий рядок ходу виконання програми самотестування Софона. Потім зображення на екрані змінилося на звіт про хід завантаження операційної системи. Нарешті на порожньому синьому екрані з'явився рядок із таким текстом. Завантаження мікроінтелект-2.10 завершене. Софон-1 готовий до прийому команд. Отже, Софон створений, сказав радник з науки. Ми наділили протон мудрістю. Це найбільш мініатюрний штучний інтелект, який ми здатні створити. Але ж це, навпаки, найбільший штучний інтелект з усіх, що існували, сказав правитель. Варто нам тільки збільшити розмірність цього протона, як його розміри кардинально зменшаться. Радник з науки ввів на терміналі управління команду питання. Софон-1, система управління просторовою функцією зміни розмірності, працює у штатному режимі. Підтверджую, Софон-1 може розпочати зміну розмірності в будь-який момент, довести значення вимірів до трьох. Після введення цієї команди двовимірна протонна мембрана, що обвивала трисолярис з усіх боків, стала стрімко згортатися, немов рука велетня підняла завісу над світом. Миттєво сонячне світло залило всю поверхню планети. Протон, згорнутий із двох вимірів у три, перетворився на величезну сферу на стаціонарній орбіті розміром приблизно з гігантський місяць супутник планети. Софон містився на темному боці планети, але сонячне світло, відбите від його дзеркальної поверхні, перетворило ніч у день і на неосвітленому боці. Температура на поверхні Соляриса залишалася ще дуже низькою, тому ті, хто зібрався в центрі управління, могли спостерігати за змінами, що відбулися тільки через екран монітора. Зміна розмірності проведена успішно. Софон 1 готовий до прийому команд. Довести значення вимірів до 4. Гігантська сфера в космосі почала стискатися, поки зрештою не зрівнялася у розмірах з летючою зіркою. Ніч знову опустилася на неосвітлений сонцем бік планети. Правителю, сфера, яку ми зараз спостерігаємо, не є реальним софоном. Це всього лише його проекція у тривимірному просторі. По суті, софон у чотиривимірному просторі гігантських розмірів а наш світ, з його точки спостереження, не більше, ніж тонкий тривимірний аркуш паперу. Ігант стоїть на цьому аркуші, а ми можемо бачити тільки відбитки його ніг. Зміна розмірності проведена успішно. Софон-1 готовий до прийому команд. Довести значення вимірів до шести. Сфера в космосі зникла. Які розміри шестивимірного протона? Запитав правитель. Близько 50 сантиметрів у радіусі, відповів радник з науки. Зміна розмірності проведена успішно. Софон-1 готовий до прийому команд. Софон-1, ти нас бачиш? Так, я бачу центр управління, середини, так само, як і внутрішні органи кожного з присутніх і навіть молекулярний склад їхніх клітин. Що він говорить? Здивувався правитель. Софон спостерігає тривимірний простір із шестивимірного. Це все одно, що ми розглядаємо, плоске двовимірне зображення на картині. Природно, що він бачить нас наскрізь. Софон-1 увійти до центру управління. Він може проходити крістійний ґрунт, здивувався правитель. Це не зовсім відповідає поняттю крізь Радше він проникає із вищого виміру. Йому не важко проникнути у будь-який замкнутий простір нашого світу. Тут знову можна провести аналогію з нами, які існують у тривимірному просторі і двовимірною площиною. Ми можемо легко увійти в будь-яке коло, намальоване на площині, вступаючи в нього зверху. Але жодна двовимірна істота на такій площині не може повторити подібне, не порушуючи межі кола. Ледве радник з науки закінчив своє пояснення. Зеркальна сфера з'явилася нізвідки посередині центру управління, левітуючи в просторі. Правитель наблизився до сфери і подивився на своє спотворене зображення дзеркальній поверхні софона. Це насправді протон? Вражено запитав він. Правителю це проєкція шестивимірного протона у тривимірному просторі. Правитель простягнув руку і, побачивши, що радник з науки не виказує заперечень, м'яко торкнувся поверхні протона. Легкий дотик відштовхнув софон на значну відстань. Він здається гладеньким. Незважаючи на те, що софон наділений лише масою протона, я відчув певний опір своєму руху. Правитель був спантеличений Це через тиск повітря на поверхню сфери. А ми можемо збільшити його розмірність до 11 і зменшити його розміри до звичайного протона. Ледве правитель вимовив це. Радник з науки різко крикнув софону голосом, сповненим страху. Увага це не команда. Софон 1 розуміє. Правит... Правителю, якщо ми зараз збільшимо розмірність до 11, ми втратимо його назавжди. Коли софон зменшиться до розміру звичайної елементарної частинки, внутрішні датчики і порти введення виводу стануть меншими за довжину будь-якої електромагнітної хвилі. Наслідком цього буде неможливість контактувати з макросвітом і неможливість приймати наші команди. Але наша кінцева мета полягає в тому, щоб знову зменшити його розміри до значень елементарних частинок. Так, але ми повинні дочекатися створення Софона-2, Софона-3 і Софона-4. Кілька Софонів будуть у змозі створити систему, здатну контактувати з макросвітом за допомогою квантових ефектів. Наприклад, припустимо, що ядро складається з двох протонів. Вони взаємодіятимуть між собою, і дотримуватися певних квантових правил відносно один одного. Нехай ним буде протилежно направлений один до одного спін з обертанням протонів, протиложно спрямованих один одному. Якщо такі два протони витягти із ядра, то незалежно від того, як далеко рознести їх один від одного в просторі, зв'язок між ними збережеться. Навіть більше, якщо змінити спін одного з них, то спін іншого теж зміниться. І якщо обидва таких протони перетворити на софони, то вони створять на основі цього ефекту систему зв'язаних і взаємодіючих частинок. А якщо додати ще кілька софонів, отримуємо систему великої кількості сплутаних частинок. Утворення може бути збільшено до необхідних розмірів. У такий спосіб ми забезпечимо можливість прийому електромагнітних хвиль будь-якої частоти для контактування з макросвітом. Звичайно, реальні квантові ефекти, необхідні для створення такого утворення софонів, дуже складні. Моє пояснення – надзвичайно спрощена метафора. Розгортання інших трьох протонів у двох вимірах виявилося успішними з першої спроби. Створення кожного софона так само забрало лише половину часу, витраченого на створення софона-1. Після закінчення процесу синтезу софона-2, софона-3 і софона-4 формування квантового взаємоіндуктивного утвору також відбулося успішно правителі радники знову зібралися в тіні величезного маятника Трисоляриса. Над ними витали чотири софони з горнтів до шостого виміру. На їхній металевій зеркальній поверхні відбивалося Сонце, що сходить. Це надавало їм схожості з гігантськими тривимірними очима, які виникли в космосі під час минулих невдалих експериментів. Софонна інформація. Довести значення вимірів до одинадцяти. Після того, як надійшла ця команда, чотири дзеркальні кулі зникли. Радник з науки розпочав пояснення. Правителю. Тепер СОФОН-1 і СОФОН-2 будуть запущені до Землі. Попередньо ми помістимо в їхні мікросхеми величезні бази знань, використовуючи які СОФОНи зможуть розуміти природу простору. Вони зможуть черпати енергію з вакууму і ставати високоенергетичними частинками миттєво, а також переміщуватися в просторі зі швидкістю близькою до швидкості світла. Це може здатися порушенням закону збереження енергії, але насправді софони лише запозичують енергію зі структури вакууму. Проте рано чи пізно час для повернення запозиченої енергії настане. Але у далекому майбутньому, під час розпаду протона. На той час кінець цього Всесвіту буде вже не за горами. Після того, як два софони прибудуть на Землю, їхня перша місія полягатиме в тому, щоб визначити місце розташування прискорювачів заряджених частинок високих енергій, які використовує людство для проведення фізичних експериментів і зачаїтися в них. За рівня розвитку науки на Землі, основним методом для вивчення глибинної будови матерії є зіткнення прискорених частинок високої енергії з такими самими частинками-цілями. Після того, як частинки-цілі розбиваються, учені аналізують результати, щоб дізнатися про глибинну структуру матерії. Проводячи експерименти, вони використовують речовину, що містить частинки-цілі, які необхідно розбити. яблуко мішені для розігнаних до величезних швидкостей частинок куль але всередині самої речовини – практично вакуум. Припустимо, що атом речовини має розмір театру. Тоді ядро цього атома буде розміром із волосський горіх, що ширяє в центральній точці театру. Тому успішні зіткнення відбуваються дуже рідко, і, як правило, лише після того, як мішень протягом тривалого часу бомбардують великою кількістю високоенергетичних частинок. Це те саме, що пошук краплі трохи іншого кольору в стіні літньої зливи. Це дає Софонам шанс. Один з них може зайняти місце частинки в мішені і прийняти удар на себе. Маючи високий інтелект, вони здатні точно передбачити за допомогою квантових ефектів траєкторію руху прискорених частинок у найближчий момент часу і переміститися в потрібну точку. Отже, ймовірність того, що зіткнення станеться із Софоном, а не з реальною частинкою мішенню, у мільярд разів вища. Матриця поведінки Софона після зіткнення буде такою, що інтерпретувавши її, вчені отримують Неправильні і заплутані результати. Навіть якщо випадково у зіткненні буде задіяна справжня частинка мішень, вчені не зможуть відрізнити правильні результати експериментів від численних підроблених. «Але чи не знищиться сам софон?» – запитав військовий радник. «Ні. Після того, як софон під час проведення експерименту буде розбитий на кілька частин, утвориться кілька нових софонів, і вони збережуть квантові заплутаності між собою, так само, як і у випадку з магнітом. Розламавши його навпіл, ви отримаєте два нових. Навіть якщо взяти до уваги, що характеристики новостворених софонів виявляться набагато нижчими за оригінальний варіант, це не повинно викликати ані найменшого хвилювання. Під управлінням спеціального програмного забезпечення вімкнеться режим регенерації, і частини, що розкололися, знайдуть одна одну в просторі і знову утворять вихідний варіант софона. Цей процес займає не більше мікросекунди, і повторюватиметься щоразу після зіткнення у прискорювачі і відображення частинами софона помилкових результатів у детекторах. Хтось запитав, чи враховуєте ви ризики, пов'язані з тим, що вчені Землі зможуть виявити софони, а потім, використовуючи сильне електромагнітне поле, захопити їх у пастку. Протони – базис для створення софонів. Усе ж таки мають позитивний заряд. Це виключено. Для того, щоб виявити софони, людство доведеться зробити прорив у вивченні глибинної будови матерії, але їхні високоенергетичні прискорювачі частинок будуть перетворені на купу брухту. Як вони зможуть досягти прогресу в проведенні таких досліджень? Очі мисливця будуть надійно засліплені здобиччю, яку він намагається піймати. Люди можуть вдатися до масового виробництва для вирішення цієї проблеми. Втрутився радник з промисловості. Вони можуть розпочати будівництво великої кількості прискорювачів, зі швидкістю, що перевищує наші можливості зі створення софонів. Тоді принаймні деякі прискорювачі на землі не будуть інфільтровані софонами і зможуть давати правильні результати. Це один з найцікавіших аспектів проєкту «Софон». Радник з науки був явно екзальтований запитанням. Пане раднику з питань промисловості, не хвилюйтеся. Вам не доведеться турбуватися про будівництво великої кількості софонів і можливий колапс економіки Трисоляриса. У цьому нема потреби. Вам необхідно іще кілька нових софонів, але їхня кількість не обчислюватиметься десятками. Насправді цих двох буде цілком достатньо, тому що кожен софон багатозадачний. Багатозадачний? Це вузькоспеціалізований термін, що використовувався щодо стародавніх обчислювальних машин послідовної дії. У ті часи так званий центральний процесор був у змозі виконувати лише одну операцію одночасно. Але позаяк це обчислення здійснювалося дуже швидко, і відбувалася постійна зміна виконуваних операцій, нам із нашою низькою швидкістю реакції здавалося, що обчислювана машина виконує кілька програм одночасно. Як ви знаєте, швидкість пересування софонів близька до швидкості світла. Земна куля – насправді крихітний простір для софонів, і софони, переміщуючись між прискорювачами на Землі на цій швидкості, з погляду спостерігача людини, будуть існувати одночасно у всіх прискорювачах, і зможуть майже одночасно генерувати помилкові результати. Ми підрахували, що кожен софон здатен контролювати понад 10 тисяч високоенергетичних прискорювачів. Термін спорудження одного прискорювача займає у людей близько 4-5 років, і малоймовірно, що будівництво прискорювачів може бути поставлено на потік відповідно до аналізу їхньої економіки і наявних ресурсів. Звичайно, вони можуть піти шляхом збільшення відстані між прискорювачами, наприклад, шляхом будівництва прискорювачів на різних планетах своєї зоряної системи. Це справді призвело б до обмеження багатозадачності в роботі суфонів. Але за час реалізації землянами такого проєкту нам не важко побудувати на Трисолярісі 10 або більше суфонів. Дедалі більша кількість суфонів блукатиме у Сонячній системі. Їхня сумарна маса не перевищить і однієї мільярдної частки маси бактерії. Але вони вже ніколи не дадуть змоги фізикам на Землі розгадати секрети, заховані в глибинах матерії. Люди ніколи не зможуть отримати доступ до мікросвіту вищих вимірів, а їхні можливості маніпуляції матерією будуть обмежені п'ятьма нижчими вимірами. Тепер час на нашому боці. Ані за 450 років, ані за 450 мільйонів років наука і технології земної цивілізації не досягнуть цього фундаментального прориву. Вони назавжди залишаться на первісній стадії розвитку з нашого погляду. На шляху прогресу на Землі – Буде вибудувана така значна і непереборна перешкода, що люди ніколи не зможуть вирішити цю проблему самотужки. Це справді вражає, будь ласка, прийміть мої вибачення за сарказм щодо проєкту Софон, щиро сказав військовий радник. Насправді, сьогодні на землі наявні тільки три прискорювачі з достатньою потужністю для отримання результатів, які можуть привести до можливих проривів у галузі досліджень, яка нас цікавить. Після того як Софон 1 і Софон 2 прибудуть на землю. Більшу частину часу вони будуть бездіяльними. Для того, щоб повністю використовувати їхні можливості, ми визначимо їм і інші завдання, крім саботажу в трьох прискорювачах. Наприклад, вони виконуватимуть ключову роль в реалізації плану дива. Соб вони зможуть творити дива? З погляду людей так. Усім присутнім тут відомо, що високоенергетичні частинки можуть стати причиною засвідчування фотоплівки. Це один із перших способів фіксації результатів дослідження, який використовувався на примітивних прискорювачах на Землі для підтвердження існування окремих субатомних частинок. Коли Софон із високою енергією пролетить крізь світлочутливий шар плівки, він залишить на ній крихітну пляму засвідчення. Якщо ж Софону буде поставлено завдання повторити цей рух багато разів, він зможе, з'єднавши між собою плями засвідчення, створити низку букв або цифр, або навіть певні зображення. Процес закінчиться дуже швидко, набагато швидше, ніж людина завершить проявляти плівку після закінчення зйомки. Ще один важливий факт – будова сітківки людського ока подібна до трисолеріанської. Відповідно, софон, використовуючи тим самим прийом, буде здатен викликати появу букв, цифр або зображень на сітківці людського ока. І якщо цих маленьких див має вистачити, щоб посіяти атмосферу недовіри і страху серед людей, то наступне диво воскресить із пам'яті земних учених, що не відійшли далеко від комах. Первісний містичний жах перед таємницями навколишнього світу. Софон зможе змусити мерехтіти в їхніх очах навіть реліктове випромінювання. Подібне видовище може злякати і наших учених. І як цього досягнути? Це досить просто. Ми вже написали програмне забезпечення, яке дасть змогу Софону самостійно розгортатися у двох вимірах. Як ви пам'ятаєте, двовимірний Софон являє собою гігантську площину, що легко зможе обгорнути Землю, як і Трисолярис. Також програмне забезпечення сприяє регуляції ступеня прозорості софонної мембрани і, наприклад, на частотах реліктового випромінювання робить її непрозорою і демонструє на поверхні мембрани потрібне нам зображення. Звичайно, перебираючи розмірності софона, ми можемо використовувати інші його розміри для ще грандіозніших див. Програмне забезпечення для використання всього спектра можливостей софона ще перебуває на стадії розробки. Але ці дива зможуть направити суспільну думку, наприклад, про згубність науково-технічного прогресу, у потрібне нам русло, і створять достатній заділ, щоб розвиток наукової думки на Землі пішов глухою гілкою розвитку. Отже, ми зможемо, використовуючи план диво, ефективно гальмувати наукові дослідження на Землі, не обмежуючись лише теоретичною або прикладною фізикою. Останнє питання. Чому б не відправити всі чотири софони на Землю? квантова заплутаність зберігає свої властивості і на відстані. Навіть якщо чотири софони розмістити на протилежних кінцях Всесвіту, квантове утворення збережеться і зв'язок між ними відбуватиметься миттєво. Залишаючи софон 3 і софон 4 тут, ми матимемо можливість миттєво отримувати передану софоном 1 і софоном 2 інформацію. Завдяки цьому ми зможемо моніторити ситуацію на Землі в режимі реального часу. Крім того, таке розташування софонів дасть нам змогу спілкуватися безпосередньо з ренегатами на землі. Непомітно сонце, що тільки зійшло, зникло за обрієм, перетворившись на захід. На Трисолярісі запанувала ще одна епоха хаосу. Поки Євензе заглиблювався в архів повідомлень із Трисоляриса, у штабі оперативного командування відбувався інший важливий захід – нарада з питань подальшого аналізу захоплених даних. Перед початком зустрічі генерал Чан сказав, Товариші, будь ласка, пам'ятайте, що нашу зустріч, можливо, вже відстежують софони. З цього моменту режим секретності втрачає будь-який сенс. Після цих слів генерала нічого не змінилося навколо. Тіні літніх дерев так само плавали на запнутих шторах, але, на думку всіх присутніх, світ змінився одразу. Вони відчували погляд всюди сущих очей. Це почуття переслідуватиме їх усе життя, і їхні нащадки теж не зможуть уникнути їхньої долі. Тільки через багато років людям вдасться звикнути до цієї думки і перестати щомиті думати про невсипуще око. Через три секунди після того, як генерал Чан закінчив говорити, Трисолярису перше вийшов на контакт із землянами поза організацією «Земля Трисолярис». Після цього будь-які форми спілкування були припинені, навіть із фракцією адвентистів. Протягом решти життя всіх присутніх на зборах Трисолярис більше не передавав жодних повідомлень. Всі, хто перебував у штабі оперативного командування, побачили повідомлення на сітківці власних очей, як вам мяв свого часу зворотний відлік. Повідомлення проіснувало лише дві секунди, а потім зникло, але прочитати його встигли всі. Це були лише два слова: "Ви комахи". Глава 34. Комахи. Читаючи всі ці матеріали повідомлень, ти, напевно, згадував події трирічної давнини через дослідження природи кулькової блискавки і того відкриття макроатомів, рідбергової речовини, із якої вона складається. Це був твій зоряний час, промовив Ванмяо, входячи до просторої вітальні Дінї. Вони оперлися у більярдний стіл. А це я зробив цю теорію як одне з можливих пояснень природи кулькової блискавки, але зараз мені здається, що в неї вдихнули нове життя. Макроатоми, ймовірно, були звичайними атомами в низькій розмірності на початку часу, і їхнє розширення здійснила якась невідома сила природи. Це могло статися незабаром після великого вибуху у Всесвіті і триває протягом усього часу. Можливо, усі атоми Всесвіту, через якийсь тривалий час, стануть низькорозмірними, і остаточним підсумком нашого Всесвіту буде низькорозмірний атомний склад на макрорівні, що також можна розглядати як ентропію процесу зростання. Тоді відкриття макроатомів могло призвести до справжнього прориву у фізиці. Однак тепер це вже неможливо, – сказав Дін'ї, – підвівся і пішов щоб щось принести. Чому? Поза як ми можемо отримати макроатом для вивчення, то ми можемо обійтися без використання прискорювача заряджених частинок для визначення глибинної структури матерії і досліджувати її безпосередньо. Я думав над цим, – сказав Дін'ї, – повернувшись із гарною срібною рамкою в руках. Але тепер мені це здається неможливим. Він нахилився і підняв з брудної підлоги сигаретний недопалок. Коли ми обговорювали сигаретний фільтр, то припустили, якщо його розгорнути у двох площинах, то він буде розміром із кімнату. Але якщо це зробити в реальності, чи зможеш ти з літака виявити, що цей фільтр має тривимірну структуру? Безумовно, ні, тому що інформація про наявність тривимірної структури зникне після розгортання у двовимірну, так само, як не вдасться склеїти розбиту чашку. Зміна атомного стану в разі низькорозмірного розширення матерії є незворотним процесом. Геніальність учених Трисоляреса полягає в їхній здатності зберігати високорозмірну структуру речовини під час розгортання частинок у низьку розмірність, роблячи весь процес оборотним. І якщо ми хочемо вивчати глибинну структуру матерії, то нам необхідно почати із самого початку. 11-мірної мікророзмірності, що неможливо без використання прискорювачів. Можна сказати, що прискорювач – це наш абак і лічильна машина, через які ми можемо винайти електронний комп'ютер. їй показав Ван Мяу фотографію в рамці. Молоді вродливі жінки-офіцери стояли в оточенні групи дітей з блискучими від щастя очима і відкритими усмішками. Вони були закарбовані на добре підстриженій зеленій галявині з кількома маленькими білими домашніми тваринами, ідентифікувати яких було неможливо. За ними височила будівля, стіни якої були барвисто оздоблені Зображеннями мультяшних героїв і повітряними кулями. «Ви були знайомі з нею до Ендун, У вас життя вирує», – сказав Ван Мяо, дивлячись на фотографію в рамці. Її звали Лінь Юнь, і її внесок у дослідження кулькової блискавки і відкриття макроатомів був ключовим. Можна навіть сказати, що без її участі не було б ніякого відкриття. Я нічого не чув про неї. Так, деякі речі не стали надбанням публіки, але я завжди відчував, що це несправедливо стосовно неї. «Де вона зараз?» «Ну, в одному місці або в кількох місцях. Якщо вона тепер може з'явитися?» Дивна відповідь Дін'ї не схвилювала Ван Мяо. Він не зацікавився фотографією жінки і тому повернув рамку, махнув рукою і сказав. «Немає значення. Усе вже немає значення». «О, так, усе вже не важливо». Сказавши це, Дін'ї відточеним рухом поставив рамку на більярдний стіл і простягнув руку за пляшкою вина, що стояла на столі. До моменту, коли шицян прочинив двері до будинку Дін'ї, вони обидва, Ван Мяо і Дін'ї, були вже добре чи п'яні. Вони були дуже раді бачити шицяна. Ван Мяо став і обійняв за плечі новоприбулого. Ах, да ши, офіцер ши. Дін'ї, який навіть не міг стояти прямо, відшукав склянку і насилу поставив її на більярдний стіл, плеснув вина у склянку і сказав, «Ваше нестандартне мислення залишилося без роботи. Прочитали б ми ці повідомлення чи ні?» Події через 400 років не зміняться. Даший присів перед більярдним столом, обводячи парочку лукавим поглядом. все так, як ти сказав. Усе скінчено». «Звичайно, усе скінчено. Ви не можете використовувати прискорювачі часток і не можете вивчати структуру і природу матерії. І тому все скінчилося, так?» М -м, «Що ти намагаєшся сказати?» «Технології постійно вдосконалюються. Ну ось придумав же Академік Ван свої наноматеріали». Уявіть собі давнє царство, де технології також удосконалюються. Вони можуть створити якісні мечі, ножі, списи тощо можливо, вони навіть зможуть винайти самозарядний арбалет, який стрілятиме чергами стріл як кулемет. Даши закивав, показуючи, що він розуміє, про що йдеться. Але якщо вони не дізнаються, що матерія складається із молекули атомів, вони ніколи не зможуть створити ракети або супутник, вони обмежені у своєму розвитку. Дінгі поплескав Даши по плечу. Я завжди знав що наш офіцер шик – мітливий хлопець. Просто дивись. Вивчення глибинної будови матерії є основою основ всіх інших наук», – втрутився Ван Мяло. І якщо в цій сфері не буде прогресу, то все інше – лайно собаче. Дін Їв на Ван Мяло. «Академік Ван буде дуже зайнятий усе життя і продовжить удосконалювати наші ножі, мечі і списи. А що робитиму я? Хто мені скаже?» Він кинув порожню пляшку на стіл і взяв більярдну кулю, щоб запустити в неї. Чудова думка. Ванне підняв свій келих. Наша доля все одно вже вирішена, і ми точно знаємо, що нас чекає в майбутньому. Тому ми можемо ні в чому собі не відмовляти. Декаданс і розпуста наше все. Ми комахи. Комахи, які здохнуть у недалекому майбутньому. Ха <правильно> ха. Правильно кажеш, Дін її також підняв келих. Хай живуть комахи. Ніколи не думав, що буду такий щасливий від усвідомлення невідворотності кінця світу. Вип'ємо за комах, за софони за кінець світу. Даши хитнув головою, осушив свій келих і знову несхвально похитав головою. Розпустили нюні, немов малі діти. Чого ти до нас прискіпуєшся? Дін її втупився п'яними очима в Даши. Чи ти думаєш, тобі вдасться знайти для нас слова розради? Даши рішуче піднявся. Їдьмо. Куди? Шукати вам розраду. Дружеши, сідай і пий. Схопивши за руки обох, Даши рішуче потягнув їх на вулицю. Йдьмо, а можете взяти з собою, якщо хочете. Внизу тріця окупувала машину Даши. Ледве авто рушило з місця, Ван Мяо неслухняним язиком поцікавився, куди вони прямують. «О, моя рідне містечко», – відповів Даши, – «тут недалеко». Виїхавши за межі міста, Даши спрямував автомобіль на захід по шосе Пекін шидзя Вони з'їхали з шосе, ледь перетнувши кордон провінції Хебей, і Даши, зупинивши машину, виволік супутників назовні. «Якого біса ми тут забули?» – запитав Ван Мяо паспостерігати за комахами. Даши підпалив сигару з подарованих полковником Стентоном і вказав нею на пшеничне поле, що розстелялося між ними. Кілька тепер Ван Мяо і Дін'ї помітили, що поле стелене товстим килимом із сарани. Кожен пшеничний колосок був обліплений з усіх боків. А на землі шар комах нагадував безмежний океан, затягнутий брижами. Схоже, тут справжнє стихійне лихо. Тут завжди так. Ван Мяо змів комах з невеликого клаптика біля краю поля і простягнув ноги. Як і пилові бурі, почалося 10 років тому. Але в цьому році справа зовсім кепська. Ну і що з того? Це все вже неважливо, даши. Відповів Дін'ї все ще нетверезим голосом. Я просто що хочу запитати у вас обох. Технологічний розрив між нами і Трисоляріанами більший, ніж між Сараною і нами. Обох вчених немов обдало крижаною водою. Поки вони розглядали Сарану перед ними, їхні обличчя набували все радіснішого і ротістішого виразу. Вони зрозуміли, що Шитян намагався їм сказати. Подивіться на цих комах. Різниця між людьми і комахами набагато більша, ніж між трисоляріанами і людьми. І люди перепробували все, що тільки в їхніх силах, щоб позбутися від них. Усі види отрут, розпилювання аерозолів авіацією, завезення і культивування природних ворогів, пошук і знищення кладок яєць, стерилізацію генетичними методами – Спалювання, утоплення. У кожній родині аерозоль від комах і мухобійка під солом. Ця нескінчена війна триває впродовж усієї історії людства, і її результат усе ще не ясний. Комахи все ще не вимерли і прекрасно почуваються під одним знами небом, і їхня чисельність аж ніяк не зменшилася з появою людини. Три соляріани, які вважають людей комахами, схоже, забули про один важливий факт – комахи так ніколи і не були переможені по-справжньому. Сонце заступила невелика темна хмарина і відкинула рухому тінь на землі. Це була не просто хмара, а новоприбулий на бенкет рій Сарани. Коли рій опустився на полі біля них, трійця ніби опинилася під краплями живильного душу, відчуваючи при цьому небувалу гордість за стійкість життя на землі. Її з Ван Мяо вилили на землю посеред північно-китайської рівнини дві пляшки вина, прихлоплені із собою, символічно піднімаючи тост, і віддаючи належне всім комахам, що населяють землю. Даши, дякую тобі. Ван Мяо простягнув йому руку. І я дякую. Дін їй простягнув іншу руку. Повертаємося, сказав Ван Мяо. У нас багато роботи. Глава 35. Руїни. Ніхто не вірив, що Євенце зможе піднятися на радарний пік, але вона змогла. Вона нікому не дозволяла допомагати їй на підйомі, і лише кілька разів відпочивала в покинутих сторожових постах. Вона витрачала свою життєву енергію, яка вже не могла відновитися без тіні сумніву і жалю. Дізнавшись правду про трисоляріанську цивілізацію, вона стала замкненою і рідко розмовляла з тими, хто її оточував. Але одне побажання вона все ж таки озвучила. Вона хотіла відвідати руїни Червоного берега. Коли група піднялася на радарний пік, його вершина тільки-тільки вирнула з-під покривала хмар. Після підйому в туманному серпанку, який зайняв цілий день, побачити яскраве сонце на заході і ясне блакитне небо, ніби потрапити в інший світ. З вершини піка хмари здавалися сріблясто-білим морем, а гребені хвиль нагадували картину гір Великого Хінгану, які перебували нижче. Мальовничої картини руїн, яку уявили собі члени групи, не виявилося. База була демонтована і вивезена повністю, і на горі були лише зарості високої трави. Фундаменти стежки були поховані під землею, і вся місцевість здавалася пустельною глушиною. Червоного берега ніби й не існувало. Але незабаром Євензе виявила щось. Вона підійшла до великого каменя і розсунула в юнкі стебла рослини, яка обвивала його, відкривши покриту плямами іржі поверхню. Тільки зараз група зрозуміла, що це був не камінь, а величезна металева основа. «Це було фундаментом антени», – сказала Євензе. Перший крок землі почутий позаземною цивілізацією був відправлений з антени, яка розташовувалася тут, у напрямку до Сонця, а потім посилений розлетівся по всьому Всесвіті. Сюй Бінбін -бін помітила невелику кам'яну табличку поруч з основою, майже повністю приховану бур'янами. На ній був висічений такий текст. Тут розміщувалася база «Червоний берег» 1968-1987, Китайська академія наук. Табличка була такою крихітною, що швидше за все слугувала не нагадуванням, а спробою забути те, що відбувалося. Євензе підійшла до виступу скелі, де власними руками обірвала життя двох людей. Вона не дивилася на море хмари, як робили інші, лише сфокусувала погляд в одній точці. Там під хмарами лежало невеличке село Цідзятун. Її серце билося з великим зусиллям, немов струна, яка готується ось-ось порватися. Очі застелила чорна пелена. Вона з останніх сил намагалася стояти прямо. Перш ніж все навколо зануриться в темряву, вона хотіла ще раз побачити захід сонця на червоному березі. На заході сонце повільно опускалося в море хмар, немов плавлячи їх. Криваве сонце розчинялося в цьому морі і розливалося небосхилом, забарвлюючи величезну його частину, криваво червону величчу. «Мій захід», – прошепотіла Євенце, – «і захід для всього людства». Кінець. Читав Сергій Оробчук. 2024 рік.